وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلندريمت absolute itakon vetem Allahu te madhruar po shëndetjet dhe mëshira Allahu xhella uala qoftë me të mirën pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familje tën dersma shoktë të tij dhe gjithë ata të cilët e pasojnë më të mirë deri ditën e gjykimit. <coughs> do të flas me disa çastë me Lehn Allahu tebaraka we teala për një temë e cila është shumë e rëndësishme, ka qenë e rëndësishme prej kohës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam en kohët tona edhe më shumë, nga se valt, edhe dallgët e devijimit, edhe humnerës sa do shumë më lehtë me të goditë dhe me të hedhë në shkatrim dhe në gjehenem se sa në kohët ma afër sunetit për nga meri sallallahu aleyhi wasallam Nuk ka dëshim se gjdove simtar e sinon me shpëtua e prejzjarë gjehenemit dhe me fitua gjenetin Allahu të baraka vë të ala <clears throat> Mirë po gjazë kësa i rrugë ka mundësi me dalë shumë pëngesa Ka mundësi me dalë shumë pëngesa sikur që gjithmonë shëjtoni vendos pengesa. Prandaj kur e kanë veti Ibn Taymiyan, a ka mundsi ndonjëherë mos me u lodh në farre hiç, ka thonë ka mundsi nëse shejtani kishte flet, po ai nuk flet. Ai nuk flet aspak. Domodha ai vendos pengesa gjithmonë. Transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithin e ka nxjerr Buhariu dhe Muslimi se për nga meri Allahut ka tham kullu umetijet këllu në gjemë gjith umetijem kanë më fud në gjennet illa men ebe posa ti cili refuzon sahabot të që ditëm peksaj me refuzu gjennetin thanë ja Rasul Allah ue men jebe ja Rasul Allah e kush ka munëci me refuzue me hinë gjennet tha sallallahu aleyhi wa sallam men ata'ani dhekhele lë gjennë kushum respekton dhe mbindet mua futën gjennet wa men asani fakat eba dhe kush ma kundërshton dhe nuk ma pason mu vetëm se ka refuzuar e dhe këto është një urësi shumë e madhe kur pe nga meri sallallahu aleyhi wa sallam kur fa kushum kundërshton mu nuk thasë dhe gjennetim Nuk tha se do të gjennetim Po tha Tholi për brendësine tina Nga se njeri ju Ka o mundësi për e përjashtat Edu gjennetim Edu për nga merin e Allah Edu sënnetim Mirë për realitet Jebe Refuzon me pasu për nga merin Andaj Pëshore a jon është Kushe pason për nga merin e Allah E do në Allahut, gjennetim Dhe ajo është nga ehli sënne O jemaa. The tema thetë rënduamë diskutuo është se të gjithë pretendojnë se na jemi nga el-Sunniti dhe xhamati. Të gjithë pretendojnë se na jemi nga el-Sunniti dhe xhamati. Mir, po falënderimi i takon Allahut tebaraka we teala që sahabët, pasuesit e sahabeve, dhe tabi tabiënd, ne kan vendosur disa peshore si me dallu el-Sunnitin nga bidati. Së si më pe peshu dhe më hed çdo mendim, çdo besim, çdo vepër, më hedh në këtë peshore dhe ti e kupton sa është ai el-sunneti kjo apo është bidati. Që s'ka mundësi me pretendu shumë grupe el-sunnet, dorsa fjalët e tyre të të janë kontradiktore, të cilat nuk bashkohen. Nuk bashkohen. Ti thotai el-sunna dhe thot Allahu nuk është mbiardhsh. Allahu nuk është në bjarësh Elisunet i dojnë Allahu është në bjarësh Tu di dojnë janë ehlisunne Dhe lufton për termin Ehlisunne Dërsa fjallët janë kontradiktore Andaj dush me pas peshore Si me i dalukta Si me i daluse A është kje elisunet për një me Në vërtet apo është vetëm pretendim Dhe zbukurimi fjallëve Gjveshta prej kuptimeve Sakta të svet a i pretendon Imam Muhammedi, Ibili Muhammedi, Ibili Hambeilit, Imam e Al-Sunnaitit, ka shon prej librave te cilat ma i ka lan neve dhe na ka sqegue se çka esht ehli sunna wel jemaa dhe me pajtimin e kreet dietarve. Me pajtimin e kreet dietarve. Siç ka thon Ibn Taymija dhe Ibn Qaymi pas sa tis ka simitur fjala prej bidatxive se Imami Ahmed ibn Hanbal, Hadjji Hanbal, baba i tij Muhammad, Ahmedia sht imam i ahli sunnetit. Pra koi xmo por imam loken e imam Ahmetit. Që imam imam. Ka lan shumë libra. Një prej librave edhe është kjo kjo e cila është paramaja Usulut ahli sunnetit, bazat e ahli sunnetit, të cilat ne i ka vëndosur disa peshore si me dallu sa kush është shehri sunne dhe kush është bidatxhi. Të cilan të cilan risala, letër të Imam Ahmetit e transmeton nzonsi i tij Abdusi Ibn Malik Al Attar, njëri i cili ka ndej gjithmonë afër Imam Ahmetit rahimehullah. Ka thonë Imam Ahmeti, çështja e parë tek neve el-sunmeti, mashar al-ahli sunneti wal jamaa, është të themsuku me kaan alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam çështja e parë me të cilën dalluamina ka pia fuqishëm për ata në të cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ul-iqtida'u wa behm dhe ndjekja ndjekja kristane absolute e tyre kjo është çështja e parë mizoni i parë standardi i parë i cili dalon ehlifësumetin, original dvërtet thelpsor bazar me ati cili pretendon a i pason ashab shok të Muhammedit sallallahu alaihi sallam apo ti pason dikan tjetër apo pas, pason ti dikan tjetër kjo është ajo me të cilën na dalon edhe ka argumente qumta mirë po nuk dhe të njëftona me fjallu një ma Mahmedit po do t'i ceki edhe disa fjallë të sahabeve dhe tabi e indhe, dhe tabi, tabi e indhe, edhe ulemat të më radhë për me vërtetu këtë të ka përmen ima Mahmedi. Pasimi i shokëve të pengamerit së mëllahu aleyhi wa sëllem në mënir absolute, as kanë tjetër, as kanë tjetër, kjo është rruga e shpotimit të cilën e ka përmenë ima Mahmedi në përlibrat e tina thot hudhejfetu ibnul jeman shoki për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. i qile ka pos listën e munafikave thot ja ma shara lkurrai istakimi oju të cilat e lezoni kuranin drejtohni oju të cilat e lezoni kuranin drejtohni ju ka drejtu njëzëve të cilat e kanë nizu kuranin Ja u ka dhanë peshorën, se me gjithë se ju e lezoni Kuranin ka mundësi, me lajthit, me lajthit, nga se peshorëja thash është shoktët e nga meri sallallahu aleyhi vesellem. Us lukut tariqa, tariqa me nkenë të blekum, ka puni për rrugën, merë në rrugën atyre të cilët kanë qenë para juve. Pa të qenë para juve. Shokëtë për nga merit, sallallahu alaihe sallam, të mdojtë. Fe wallahi la inselektu muhu se pasha Allah nëse e mirëni që këtë rrugë, fekat se bëktum sëpëkan ba i dhe më bejjënëm. Kini hecë shumë për para dukëshëm. Nëse e mirëni rrugënë shokët për nga merit, sallallahu alaihe sallam, kini hecë largë rrugës drejtë, qartë. është Ë interesante, pse i kanë përmend gjithmonë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ska, si ka thën Hudhaifa pason e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Se kur janë shfaqur zbidat xhit këtkë kanë thonë na e dojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Na e dojnë Muhamedit. Esimë vlerës këta, si më e nxëra është e vërtet kjo ta shohme ajan përputhje me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se Allahu xhallavala ka zbrit Kënatësi në tim bishoktët e nga merit Sallallahu aleyhi sallem Dhe e ka zbrit vullën Se këta njerës të kam pasu ti ja Rasulallah Të kam pasu ti ja Rasulallah Andë e kjo është peshorje Uslu ku tariqa mënkene Kablekum Kapnu për rrugën Të cilën kanë qenë para juve Fe in e khatëtum jeminën vë shimale Nëse ju filoni djathas e majtas Lëka të dalaltum dalalën bëjde Kini me deviju me një devijim të madhë Nëse dëllin nga rruga E shokve të pengamerit Sallallahu aleyhi ve sellem Kini deviju shumë Kini deviju shumë Andaj vlojdashor Për gjdo me sejle të cilën e beson E beson Ndaj qoft ndaj Allah Qoft ndaj pengamerve të Allah Qoft ndaj librave Qoft për ditën e gjikimit diqka Qoft për kaderin diqka Nëse skije sahabe për mas shkatrin dije se i e ndalalet dije që i e ndalalet edhe kanë me ardh fjallt e shokve të pengam e sram në ketë kaptin për gjdo sa ndush me pas shok të pengameri që të ri për mas nga se atyri jo është zblit kratësia radhi Allahu anhum waraduan Allahu është i knasë me ata me kanë, me sahabe waraduan ta janë sahabe të knasë me Allahu e vullosë këtë qështi Andoj dush me pas sahabe për mas shkatri për besimin tanë Që ditën e gjikimit kërë thojë Allah Pse ki besu kështu? Qa ki mi thonë? Qa ki mi thonë? Pse më ka thonë hoxha jema? Pse më ka thonë ideologi jema? Pse më ka përqi filani për njëzve oratoria e tina? E kështu me radë? Skan me dva dobi Skan me dva dobi Po dush mi pas shokte për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam Thotë Abdullajbni Mesudi Radhi Allahu An Këto hadithë Shokë për nësëm janë Bukhari dhe Muslim Dhe janë lidrat Kretë singjirat janë sahih I kanë zër ulemat e hadithit Janë me pajtimin e kretë djetarve Të sakta Thotë Abdullajbni Mesudi Radhi Allahu Anhu I tebi u e la te btedi u Pasoni dhe mos shpikni Pasoni dhe mos shpikni Fëkat ku fitum Jenim jaftuar Qëka është e një mjaftuar? Nuk ka mesele prej meseleve të dinit, vetëm së kini se lef për masë. Vetëm së kini se lef për masë. E ka thonë dikush nëjë fjalë për atë mesele. Qelle cëllë ndushë mesele, hape. Cëllë ndushë mesele të fejes. Pat jetër ka sahabja fjalë në atë mesele. Pat jetër ka sahabja fjalë në atë mesele. Nuk ka mundësi me dalë jashtë të sahabëve dikush, me thonë, etashun e e gjejta hakin. E para tëre, a janë konë batila, a nuk e kanë ditë hakin a, kjo është e pa mundshme. A është e pa mundshme, andaj ka thonë, fëkat kufitum, wa kulle bidatin dhalale, dhe gjdo bidat është dhala. Thotë Abdullah i bëni Omeri, biri i Omeri, radhujallahu anhuma, Thotë salatul musafiri rekatan Namazi i musafirit ju tharit është direqate Ka posë polemika Disa të cilët ka ndosh mushtir ma pasus Ma mussehidan një badet Ju ka ardhë randë kër kanë shku musafir Me shkurtu e namazin E sa inësa katër që ishme bodi Me zvoglu namazin Omeri ku ka ndëgju për kësi filozofia ka thonë salatën mësafir rikë atanë dyveq me në khalëf e sënë ku shë këndërështonë që këtë sënët kefar, banë kufër mësejle fëkëhije mësejle fëkëhije ka thonë banë kufër nuk e ka pasë për qëllim këto banë kufër nësë ati u ka përzi mësejla salatë i mësafirit o kon mesela sa se atyre ju ju shtan atyre njerëzve pejgamberi ka dhën rrug i ka fal dy ata e kanë prishë thirrat çish di katër çish di katër andaj kur kanë dëgju këtyre ju thohet pejgamberi Allahu ti ka fal dy këtyre nuk ju kënoset zemra vet se katër vet se katër andaj ka thon dy është edhe kush nuk do kështu ban kufër ai ai e shifni sa ankont kap për sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Dhi, di Kër ka thonë katër, bani katër Kër ka thonë di, di Anip se janë nga pak Kapu përsunetën e pengamerit Sëllallahu aleyhi vësëllam Së a idim në mësejib Njani për i tabihinve të mdoj Sa që i kanë thonë Së a idim në mësejib Sahabët e kanë vetë Së a idim Sahabët e kanë vetë Fëtfa Së a idim Ka që i në prej tabihinve të mdoj Ka thonë Rahimehullah O shpit për një mesejle O shpit për një mesejle Të fejes Ka thanë shokët e pengamerit a.s. Ka mba polemit për këtë qështëve Ka thanë më nu nuk i di cële ashtë Më e vërtejta Ka thanë të që ka thë u së thamë heq Nuk thamë më nu në kur gja Në me thanë nëse i kanë di fjalë sahabët Cële ashtë më ndimit jatë Ka thanë alas më ka bëj e qartë Cële ashtë më ndimit më e vërtejtë Po t Ja është të këtë rëdijave Së me ndoj hëq Kështu kanë qëjtë të bëjnë Së me ndoj hëq Haki është mes të rëdijave Nuk ka të tret Pa tjetër haki s'ilët mes dë fjallëve E nëse janë tri mes trijave Nuk ka të katërt Rahmetullahi aleihin e gjmajin Kështu e kanë pasu e akidën edhe fikhun Monir, absolute Ska ndash me dalë asë një grimc Nga sonetip e nga, nga meri sallallahu Thot Ibrahim unë nëkaj Një për i tabinëve të mloj Ibrahim unë nëkaj Nëse dhe zonë Ibrahim Sirën e Ibrahim nëkajut Mësmeqen zinjiri i vërtet Thu, a është e vërtet që ka mundë Si më ndodhë që të sena Mësmeqen zinjiri i vërtet injaris Habitës që ka mba Këto tabinë të, të mloj Që ka thonë Lohenne ashab e Muhammedin Mesehu ala dhufrin Lama rraseltu sikur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem kur kishin marr avdes me pas mor mes mbi thoj nuk e, kur, nuk e kisha Allah fonin kur duke i pasu ata se kisha pa ato te marr mes mbi thoj unë kisha marr mes edhe se kisha pas dyshim se ç'ke është haki se kisha Allah nuk kisha pas vezvese ta lajune kështu e kanë pasuë shokët e pejgamberit alaihi ve sellem Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe tabijin të shoktë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam Shabu Amir ibn Abdillah Shabiu i ka taku 500 sahabe Shabiu i ka taku 500 sahabe dhe ka transmitu prej shumicës prej atyre ka qen imam imaf ka qen imam imaf sa që transmitohet që ka thonë nëse dënjoni prej juve E mërë qatë dituri shka unë e kam harua, i shkon maj dituri të mesin e vetë. Nëse qatë dituri unë shë e kam haru, një onë e kishë mësu, i shkon halim, djetarë, para me ndonë nësa, sa, sa ka ditë. Dhe e ka thonë një fjallë të madhe, e kanë djerë kështë fjallë darimiju prej muhadithave. Ka thonë, ma haddethu anë ashabi rësullillah, fe khudh bihi ka transmetohet nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kape ata kape ata dhe mos e shlo. Pasta që ka thonë, "wa ma qalu fihi bira'ihim" Kjo fjalë e sahabijut nuk, a Kjo shabiyut, nuk a ka fjalë ajme. Kjo fjalë e sahabijut nuk ka fjalë ajme. Ka thonë se thoin diçka për e mendjeve të tyra, do të thonë nuk thoin ka thonë sahabët, po kimundon do të më shpjegovë vet? Ka thonë "febul alei". U rinon vetat. Nëse thot dikush ka thonë sahabët, kape. E nëse thot prejmenës vetë, urinon bita. Kjo është fjalë e shabiju. Në më dhonë këshire që kanë madhru. Nëse mbili diqka prej sahabëve, une e pranoj. A më me mendi të juve jokë. Kështu du të më kapna për fjartë e shogët për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Andaj kanë qenë këto peshorët të cilat i kanë vendosë këto djetarë të mdojtë. Se si me dalu, se qka është ehlisunë dhe qka është bidat. Edhe nëse ki bidatgjia mundohët me zbukurue dhe me stolis bidatin e tina, me tërë ma të mdoj. Se edhe mushrit kanë thonë, në ahnu e të bahu Ibrahim. Në jena pasus të Ibrahimit, i kanë thonë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Andaj për nësëllam, kër ka bërë dua, asbahtu ala fitratil islam, apo emsejtu ala fitratil islam. ولا كلمه الاخلاص ولا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملت ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين فطب قيمي سيكاستو بيغاميس رامستا وما كان من المشركين ساسجد الله اترفاله محمد من فاعل المشركين صدقنا انا فنه ابراهيمي اترفش مد الله وما كان من المشركين ساقون مشركين تماشارو ساقون مشركين Për mu daluë Andaj në e kena Kura onë në sonnetin Edhe një kusht Me kuptimin e sahabeve Jo me kuptimin ton Me kuptimin e Sahabeve Shovëve të nga meri sallallahu Alehi wasallam Thot Hoxha Ebu Muhammed El Barbahari Barbahari ka sin Imam e elë sonnetit Prej Imamave të mdoj Kalin në vitin Dishnë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa rahimahumullahu gjem e gjma'in hum ahli sunnet shoktët nga merit sallallahu aleyhi ve sellem më shira Allahu qëmë bëgjitha ta ata jan ahli sunneti ata jan ahli sunneti fa men lem jëkëthë anhum fa qat dhall kush nuk e merë thejen prej atyre kuina shoktët nga merit sallallahu aleyhi ve sellem fa qat dhall qat dhviju wa btadaa dhe ka shpik os bam btadi bidatji ksto a kom beshola te imamat ehli sunnete wa kullu bid'atin dalalet cdo bidat es dalalet edhe cdo dalalet es na na zjat thot shejkhul islam ibn taymi rahmetullahi alaihi menfassarul quran wa alhadith kush e ban tefsir kuranit dhe hadithit wa taawalahu ala ghayri tafsir al-ma'ruf an as-sahaba keni kujdes kto shprehje se kto jan shprehje peshore peshore tekste se si me kuptou Kurani dhe Sunneti fat kush e ban tafsir Kurani dhe Sunneti menje te vsi i cili s'sht i njohur nga shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa huwa muftarin ala Allah ki esh shpifas dai Allah Shpifës ndaj allahë Nuk është fjallë e madhe Allahu gjëllë vë ala Tek se të mëja ka pru për ata shka shpifin për Allahu gjëllë vë ala Kush nuk e ban tefsir Kuranin dhe sënnetin Me fjallë të sahabeve Dhe tabi inve Fe huë mufterin Alallahi Mulhidun fi ajatilla është kafir ndaj ajeteve të allahë Kafir ndaj ajeteve të allahë Muharrifun li lkelimi Amma wadi ili I deformon ajetet nga vendet e sa Ajetet i kan vendet e veta Bidagjia vend dhe ishtë të rëmbra Thët kjo e ka venin këtu, kjo këtu Allahu gjëllawala thët Arrahmanu alel arsh i stowa Rahmanin bi arsh qëndron Qishitakon në rristin Në nuk i këna panë Allahun A i thët shka mundësi me qëndron bi arsh Allahu ka thon i stowa Për nga me e së më ka thonë i stoa Sa abët kanë thonë i stoa Tabin ka thonë i stoa Tabi tabin ka thonë i stoa Vjena a i thot jo Jo Dhe kjo është e lisunë Kjo është e lisunë Ska mundësi më konë kjo e lisunë Sa doje me zbukuru e bidatin e vetë me zbukurime Nga sa në kena peshore Me qka e peshon ki Me qka i vantefsir Fjallë të Allahot dhe fjallë të për nga merit Sallallahu aleyhi sallam Përsa thë dhe bëndë tëjmija Wa hadha fethun li babi zindaka Thët kush nuk e ban të fësirë Kuranën dhe sunnetin Me fjallë dhe sahabë dhe tabinëve Thët e ka qelë dhejrën e Zindik lëkit Shka zindika? Kafir lëkit Zindika është fjallë e hujtë Prej persianve Dhe me thënë Bad kafir e ka qelë Bad dhejrën e kafir lëkit Nëse si e qelë minat derën si cullë Hajde ti s'pegona Hajde s'pegona ti hadithët dhe ajetët E qelë derën e zindiklëkët La huë ma'lumë l'butlani Thët dhe ajë që li e banë të fësirë vetë Kuranin Thët dhije që oja është batil Batil Ma'lumë l'butlani Biliterari mindinil islam Do e mos është e ditur se Gjdo të fësirë që nuk vjen nga sahabët është ikot Thët në zonë si bën kajimit Ibn Rajab al-Hanbali etjella ka sqehuë katërt hadithe të Imam Nehuvi. Thot: "Fal-ilm un-nafi' min hadi al-ulum kulluha." Dituria e dobishme nga gjithë shkencat e dijes. Ësht kjo. Dëgjoj. "Dabt un-nusus al-kitab wa as-sunnah." Min ditër përpara tekstet e Allahut dhe tekstet e pejgamberit. Kjo është ilmi i dobishëm. I nxjer tekstat e Allahut dhe tekstat e pejgamberit përpara tij. Pastaj wa fahmu ma'aniha do i kuptuo do me thane te kyte teksteve teksteve te Allahu dhe teksteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa al-taqayyud fi zalika bil ma'thur an sahaba. Kjo es ajë te cilën du me dal nga sa tema. Dhe gjith këto tefsire dhe dërsatimundosh me kuptuo çka than Allahu dhe pejgamberi, ka than e përku fizon tefsirin vetëm nga sahabët im ledh tekstët edhe im ledh shpegimet e sahabët edhe nuk del nga kjo kërnis këto është diturija dobishme nëse do në me shpëtua wa tabi iina wa tabi eihin edhe nga tabin dhe tabit tabin tra generata e kanë kuptu mas mirti fjalin Allahut dhe fjalin e pingamerit sallallahu aleyhi wasallam vefi dhali ke kifajotu nlimen akile këto tekste, në këto kuptime ka më jaftu e shmëri për ashtën shako men për ashtë shako akil shako men, e felat e akilun Allahu gjellëvala përësërit vazhdimisht, anë nuk kini mend këtu ka më jaftu e shmëri vjarë të sahabeve, të fësiret të te sahabeve të fësiret të te tabi e inve nëse ti të vend të fësire i bënja abbasit atë duhet jetër të fësire të rëgjumanë në kurën përkëthysi komentatori ma i mirë i Kuranu, atë duhet jetër të jetër tëfsira, nuk duhet asë pak. Vë shuhila, limenil ilgë, vë shuhila, dhe mirët me këtë dituri vë unje vë shtëgët, dhe mundohët me me nëzirë kuptimet e ajetëve dhe hadithët në përmjet këtëre kornizavë. Sahabe, tabi in, e të bëhu, tabi in. Andaj, Pre gjithë këtire tekstëve, edhe tekstët shumë tjera, edhe tekstët pa funshme, nëse e qelë, kaptinën e djetarëve, ndjekja dhe pasimi i ehlisonetit dhe përmbajtja me ehlisonet ki me gjithë tekstët shumë ta, kësoj kaptinë. Të të përmendi edhe një prej fjallëve të djetarëve, qëhët Ibnu Abdul Hedi nëzansi Ibën Tejmijës, nëzansi Ibën Tejmijësën ka thënë nuk lejohët me shpikni të uil qëka është të uil shpjegim bërë tja e fjallës se të shaka dësh me thënë a i cini ka fol fi ajetin o sunë nuk banë me bërë ba të uil asë një ajet dhe asë një hadith lemjekun ala ahdis salam nëse kitë të uil nuk ka qeni njohër në kohën e Selefit. Selefit janë tri gjëneratat e para. Nuk, nuk lejohët me shpik shpjegimet reja. Nuk lejohët me shpik shpjegimet tje treja. Wala arafuhu, wala bejenuhu li l'umme. Dhe të cilin nuk e kanë shpjegu ato, apo nuk e kanë njoft. Nëse nuk e kanë njoft dhe një shpjegim, sahabët, asna nuk e njoft na. Nëse ato kanë qenë ma inteligent, Ma të menë qërë sena Ma, ma shumë e ka nda shpikin nga merin Sallallahu aleyhi sallem sena Andaj nësa to nuk e kanë thonë një send Kushe në nga me shpik Për mbabi me fjarë të sahabeve Radhi Allahu anhu Pas taj thot Razikshmarijën e kësaj shpikës Fe inne hedha Je të bammenu ennehum gjehilun haq Nëse dikush thot Bamu në të shpikin i tefsirë tri Thot kjo në ngërthejmë vedveti sa to e kan janë kanë jahira ndaj Hakut, s'e kanë njohur Hakun. A ka mundsi kështu? Ata mos më njohf Hakin në mënyrë absolute jo. Ja. Wa dhallu an. Dhe kanë humbur rrugën nga Haku. Se mundësit janë dy. Mundësit janë dy. Ose fjala e shpikur është gabim, ose fjala e sahabeve, e cila është kundërshtim me këtë fjalë të shpikur, është gabim. Cela është qëlla është, po nuk dishoni menqëri se kjo gabim, ato e kam pas mirë, ato e kam pas mirë mundësit mund mund janë dy, mundësit janë dy, pas të i thot, weh, tu di e i leji, hedha lë muqtari dhe lë mustekhir, e si ka mundësit ki ma, van, ma vënd shmi, mu pas u zu e një diçka, shka ato se në zu, nuk ka mundësit kështu, kjo është peshorja e helisonetit e madhe, në gjitha ajetët, në gjitha hadithët, të cilat kanë ardhë, të cilat janë drita me të cilë na uzomi dhe peshore me të cilat i peshojnë në këto janë fjallë të sahabëve tabi inve dhe tabi tabi inve. Ka thënë Allahu të barëke vëtë ala duke vendosë këtë peshore dhe duke miratu këtë peshore ka thënë gjënë në wana wa vësësabikunë lë awelune minë lë muhajirine vë lë ensar ata të të part Prej muhajjirave Dhe prej ensarve Vëllëdhine të bauhum Bi ihsan Dhe atatët cilët i kam pasu këto Kanë muhajjir Dhe ensar Radhi Allahu anhum Vë radhu anhum Këtë qëka e thamë Prej fjalve të lisonetit Imamave është në gjertë për këti ajetit Allahu është të iknasë me muhajjir Nja Allahu është të iknasë me ensar Dë dhe Allah e është i knaci me atat të cilët i tebauhun bi ihsanin, i pasojnë qëtët di grupe me të mirë. Qëka me të mirë? Vjen fjala prej muhaqirit, kje e pason dhe nuk shpik. Vjen fjala prej nësariut, kje e pason dhe nuk shpik. Radhi Allahu anhum wa radhu anë, knaci është në bitë të tre të grupët. Knaci Allahu gjëllë u ala, është në bitë të tre të grupët, andaj kjo ajet, është prej ajetëve bazë Sesi na e morr me fejen ton nga libri i Allahut te baraaka we taala dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Djetar, në këtë kaptin, menjëher, pas, për sunnetin, dhe tort nget kapitin me nje her pas kapitjes per sunetin dhe shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja qanjit kapitin me nje her mas Kërsnimin nga pasimi bidatëgjive Kërsnimi nga pasimi i bidatëgjive Andaj, ima Mahmedin e ka vetë njoni prindzonsare O eba Abdillah, se e ka pos një djallë, Abdullah Ima Mahmedin Ka thonë o eba Abdillah, cili për dë njerëz vëshma i mirë cittetit Njoni cili faolet vazhdimisht në file A gjeron vazhdimisht Banit i kafë për Allah Mir po e këshir vet vet vetën e vet. Nuk e intereson atina me të rreth vetën nga devijimet, nga bidatxit, nga bidatët dhe në njëri nuk i bën gjithë këto punë. Mir po asht i kujdesshëm ja tërhiqet njerëzve vetën nga bidatët dhe më nxit për pasimin e sonetit, çai ka thon? Ka thonë kë i parë ka kët për veti. Kë i parë ka kët për veti. Ka thon më i dashura kë i dytë. Ka thon se si kë u ban dobi muslimanë ka thon kë jo van dobi muslimanëve. Kët detyra e ditë kanë pas pejgambert. Kët detyra e ditë kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ja kanë tërhequr njerëzën varritën nga bidatët, edhe nëse s'kan pas shumë ibadete, të cilët më vonë smit kanë pas. Prandaj kanë thon disa prej tabeinve, edhe prej sahabeve, Ebubekri juve nuk e ka shkuar me shumë namaz dhe shumë xhamrim. Nuk e ka shkuar me shumë namaz dhe shumë xhamrim o me pasim për nga meri sallallahu a.sallam, hiqpa, hiqpa dëshim. I pari, kuri ka arë lajmi ka thonë, dëvartajta në ka thonë. Hiqpa dëshuë, jo me namaz, dhe jo me shumë. A gjërim, andaj, kaptina e dytë, të cilën e kanë vendosë me njëherë djetarë, pas kësajna, për mu pëllëtsuë, për mu pëllëtsuë nga se me të kundër të të dalohën sendë, me të kundër të të dalohën të sendet, emira dalohët me të keqën, nëse a ja vendus të keqës për balë, atare e shërë se sa është e madhe, emira të uhidin, nuk i mundësi me e vlerësu sa është i madhe, sa e dënë allahu të uhidin, sa e dënë allahu i manin, vetën nëse e kuptonë, qka do me thonë shirkë qka do me thonë, me thonë ti janë dy zota qka do me thonë, ti me thonë se dy krius janë, kështu e mërvesë se sa është e mad Andaj djetarë, më njërë e kam pasu e kaptinën, e dhemmu l'lbidaj i o l'mu ptëdii. Në nëshmimi për buzja e bidatit dhe bidatgjive, lusim Allahun të barë për të ala që të në mundsojim e pasu e sonetën e pegamerit sallallahu a.sallem, shokëve ti, tabi e inve dhe e të bahu tabi e inve dhe vazhdojmë legjratat të arshme, duke e përmend fjallë të djetarëve sahabeve, tabi e inve dhe tabi, tabi e inve në këtë kaptin se duhet me pasku idez nga bidat gjitë dhe nga bidatët dhe bidatët sot janë të shumë ta të shumë ta të panumruam edhe dije se me mendjen tane sa do që të është dhonë për e logikës dhe inteligencës të fuqishme valloh i ka pas për e njerëzve të që dhe të kanë qinë shumë inteligen i ka përmendim në tejmijan me gjmual vetawa njërë të cilët kanë qenë shumë inteligent, me gjithë këta nuk e kanë pasu hake bëntemi, a da i bëndë e mija pasi ka përmenë ka, ka thanë, u tu dhekeen, valem u tu valem u tu dhekeen, ju është danë inteligent e fuqishme, dinë mi shësi cendët, valem u tu dhekeen, s'kam pasë të rti nuk ju është danë pasë të rtia nuk e dojnë, nuk, nuk ju është pasë tru zemrat e të tërve me me iman, andaj nuk është meselja meselja inteligencë, nuk është meselja meselja me nëqurije, nuk është meselja meselja se kush sa dhe me folë, meselja është sa njeri ju është i gatshëm ju në nështru Allahu të baraka vëtë ala, se miëna vë ata'na, gufra në karabbena. Kjo është simboli e helisonnetit, me i pasu shok të pengamiri sallallahu aleyhi sallem, shok pasu së të shok të pengamiri sallallahu aleyhi sallem, dhe me këta rrijo të knatësia Qallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in